Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 6 av Save. Punkt. Idag så har vi vår sedvanliga Värd mig själv Samson Vi har också med oss Martin på tråden Hallå, hallå Jorge Hej Vår kära Alex kunde inte vara med ikväll Men vi har istället med oss celebert besök Och det är Angelica Norgren Hallå eh, Känd på nätet som Xbox-flickan, missade jag Precis, det gör det Uh, utöver Xbox-flickan så har du också ett uh, jobb på Pricerunner om jag har förstått det hela rätt. Det stämmer bra. Uh, läste någonstans att du var Content Manager, vad innebär det? Uh, det, det är min snajsiga amerikanska titel. Men uh, det innebär att jag ansvarar för innehåll på sajten som, som inte är automatiskt, som inte är prisjämförelser. Utan, uh, det kan vara köpguider, det kan vara tävlingar, kampanjer, nyhetsbrev information och ja, men lite allt möjligt. Det är ganska, det är ganska brett. Okej, så det är inte specifikt spelrelaterat utan det gäller allt som mm. finns på Price då, eller? Precis. Ja. Men sen brinner jag lite extra för spel som vi, <laughs> som vi vet. Eh, så att eh, jag är ganska delaktig i, eller jag är väldigt delaktig i deras eh, spelblogg till exempel som mm. jag basar lite för. Eh, och om eh, ja, jag anordnar lite tävlingar och, och sånt nu. Och vi kommer faktiskt nu i dagarna drar igång en kampanj där, där alla som skriver en spelrecension på Pricerunner är med och tävlar om massa schyssta priser, bland annat en mobiltelefon och en massa spel och lite schyssta spel t shirts och sånt där. låter nice. Var går ja, man så det, är, det är sånt som jag sysslar med. Det är jätteroligt. Var går man in om man ska vara med i den här tävlingen? På Pricerunner.se så ska, ska jag tapetsera hela sajten med det. <laughs> Nej, men eh, man, man, man ser det. Helt okay. Det ska ligga på första sidan. Ja, men Den äh... kommer upp nu, nu i veckan. Den är inte uppe nu när vi spelar in, men den kommer upp i veckan. Så nu får, nu får en liten en liten förtitt, kan man säga. spännande. <laughs> <laughs> yeah. uh, vi ska börja med att gå igenom dagens innehållsförteckning då. Vi kommer börja här med en uh, liten uh, ordentlig presentation då av Angelica för er som inte känner till henne redan Därefter ska vi prata lite om lyssnarbrev vi har fått in uh, Strax därefter kommer då Indie-rapporten Sen så ska vi få en rapport från uh, spelkonserten Play som Angelica har varit på Yes. Efter det så ska vi prata lite om den bästa spelmusiken från 2008. Och när vi ändå är inne på musik då, som är lite över tema ikväll så går vi vidare på jukeboxen. Och sen ska vi prata om spel- och filmlicenser. Och sen så har vi eventuellt en liten tävling här på slutet också. Ja, då tycker jag vi direkt hoppar till dig Angelica. Och du har ju ställt upp på ganska många podcaster vid det här vi har lagat igång först. <laughs> Jag har gått laget runt Ja verkligen, så eh, du har redan fått svara på de flesta standardfrågorna Om favoritspel och liknande Så istället så har eh, vi då tagit lite initiativ här från eh, ja, Vad heter den nu? James Lipton från tv-programmet Actors Studio Där han alltid har tio frågor han ställer till alla gäster Och jag tänker helt enkelt ställa samma frågor till dig eh, Du svarar, så, <laughs> du svarar så, så långt eller kort som du vill helt enkelt Ja Fråga nummer ett. Vad är ditt favoritord? Just nu så skulle jag säga ordet fantastiskt. Jag känner mig ganska så positiv ändå. Så att jag, jag tycker att det finns så mycket som är fantastiskt. Jag älskar att tycka att saker är fantastiska. Så fantastiskt. Ja. Okay. Fråga nummer två. Vad är ditt mest hatade ord? Eh... Det, det sticker i ögonen när ord, ord i allmänhet blir särskrivna. Jag, är lite så här. Jag, jag brukar inte orka gnälla om det men det sticker lite i ögonen. Så jag är ingen språkpolis direkt. Men just särskrivningar är lite jobbigt. Så. Okay. Fråga nummer tre. Vad tänder dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Jag måste ju svara tv-spel på alla tre. <laughs> det, det är ju faktiskt sant. Fråga nummer fyra. Vad avtänder dig? Så. Yes stress och Press Fråga nummer fem Vad är din favoritsvordom? Ganska många Jag jag, jag svär alltså, Bokstavligt talat som en borstbindare När jag är riktigt mm. förbannad när jag spelar Så det bara, det bara väljer ut Alla fula svordomar som, som du kan tänka dig Det är liksom det är inga hämningar Men bara när jag är själv Eller liksom Ja Kanske mina närmsta kompisar kan få höra eller min bror liksom. Men, men jag svär inte så mycket till vadas. Så att på något sätt när jag, när jag blir riktigt förbannad när jag spelar då bara väljer alla de här svordomar ut som jag har gått och lagrat på i flera veckor. det var var jag gick i 7 klass tror jag det var Då var det en kille i min klass här, ja men du vet, snygg kille i klassen, lite så här halvpopulär som sa till mig när jag svor en gång så som du är en det låter så himla fult när du svär. Och då så här Kommer jag på att ja det kanske det gör Det kanske inte är så himla coolt att svära Så då slutade jag att svära I onödan liksom. Jag kan väl ta i lite Men jag använder heller lite snällare svordomar Som jäklans och Attans Istället för liksom. att Använda riktigt svordomar så. Okay, jag tycker att du slingrar dig lite Jag skulle faktiskt vilja ha ett, ett, ett slutgiltigt svar här Men det tar jag inte att säga I radio Det är jättefult Kom det är fruktansvärt okvinnligt och det, det, det, är inte, det är inte ord som man använder. Men, men förra, förra veckan hade vi ju Vad heter det, vårt som var på Hon sa ju att det, det, man, ska, man ska inte se som en kvinna När man spelar tv-spel Så att det är ju bara att <laughs> Nej men, men här, det, använder, det som jag använder mest när jag spelar man, det, det är nog kuken som jag bara <laughs> Kastar ur mig Det är ju ganska diskriminerande att säga det, uh, uh, Men det, det, det är väl det mest frekventa använda Svordomen när jag spelar Fråga nummer sex. Vilket ljud eller ojud älskar du? Oh. Nej, jag kommer inte på något bra där faktiskt. Jag Får jag, får jag hoppa den frågan? Jag... Om vi tar motsatsen det... då. Vilket ljud eller ojud hatar du? Det är det där surret som kommer från Xbox 3 <laughs> och Xbox. Jag där... Eh hårtorken, motorsågen, jättmotorn. Alltså, Chatbarn har många namn, ni vet. Ja, jo, ja. Men det, ja. det har ju blivit lite bättre sen jag installerade en ny hårddisk och lagt över lite spel på den, men alltså, den surrar är ganska illa. Det är nog, det är nog mitt för, för, för sämsta ljud. Fråga nummer åtta. Vilket yrke annat än ditt befintliga skulle du vilja prova? Eh, jag, skulle vilja, jag skulle vilja jobba med webb-tv. Oh. Ja, det skulle jag tycka var roligt. Eh, någonting, någonting som man med TV-spel göra såklart också. Eh, jag, jag känner lite om jag ska säga något konkret så skulle jag vilja jobba som så här, community manager. kallat <tryck> När man. när man, när man så här, ansvarar för en, en community, alltså typ en gamer community eller så här. Jag vet att det finns en del spel utgivare sånt, som har det för vissa. Typ så Call of Duty. Liksom. Att de har någon som ansvarar för deras Sky. Och för forum och liksom sådana grejer. Ja, men, typ något sånt skulle jag bli, jobba som det vore kort. Lite blandning av Major Nelson och Oscar Skog ungefär. Ja men ungefär, Precis, ungefär exakt så. Det skulle jag tycka var roligt. Lite så här. Inte, inte behöva jobba med att liksom sälja saker eller så. Utan bara se till att de som lirar får en så skön upplevelse som möjligt och liksom svara på frågor och ha kontakt med människor och liksom ja Då är rast vidare Fråga nummer nio, vilket yrke skulle du inte vilja ha? Ja. Alltså jag tror att alla yrken har med sig bra erfarenheter jag har ju haft en del skräpjobb medan jag pluggade så då liksom städade jag toaletterna på sjukhuset och det, säga, det var en bra erfarenhet att ha gjort det. Man blev ju grymt studiemotiverad. <laughs> <laughs> men ärligt, det var inte så att man ville hamna eh, där efter skolan. Liksom, utan man ville ju eh, göra någonting annat. Så. Då kommer men det men, det. Eh, men ja, någonting konkret var okej. Eh, svara i telefon på microsoft sporten <laughs> Det kan det inte vara allt för det. <laughs> <så. laughs> det måste ju vara en pina och sitta där och ja. Nu har de gått sönder igen. <laughs> Då ska vi ta den eh, tionde och sista frågan här. Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer till portarna? Åh, oh, oh, Vänta, jag vet. Han ska säga så här. <laughs> ja, du lever upp till ditt namn helt klart. <laughs> Ja Angelica, uh, vi tackar så mycket för presentationen här Jag tror att vi känner på det. den <laughs> Vi känner det alla lite bättre nu uh, Ja, vi ska gå vidare i programmet Och ta upp lite lyssnarbrev Men innan vi gör det så ska vi förstås prata om Vad vi har spelat under veckan Och då börjar vi med Martin, vad har du spelat sen sist? Gissa Diablo Ja då, Diablo 2 såklart men, är du äh, så? Alltså, det tar ju aldrig slut. Det kan man spela hur mycket som helst. Okej, okay, hur... Det, det är typ vapen, ja, set-items. Det, det finns gott, och, gott om saker att göra i spelet. Uh, jag har mm. även spelat lite Front Mission 4. Jag mm. uh, vet inte om någon av er vet vad det är för spel. Jag har halv koll på det, men jag har mm. inte spelat dem själv. Mm. Det är ju ett um, strategi-RPG av uh, Squaresoft. Ehm... Um, utspelar sig i framtiden. Man kör strategirollspel med stora robotar och grejer. Fyra ehm, är väl kanske inte riktigt lika bra som trean som kom på Playstation 1 men ja, vad fan har man köpt det får man spela det. <laughs> George, vad har du spelat? Dawn of War och Company Heroes och Fallout 3. Och Company Heroes är jävligt bra den här veckan för vi körde på nätet och vi piskar skiten och vi är jävligt många. Så det gick bra. Ja, det är skönt att jag är vänt för dig Det har gått så himla ja. dåligt nu tre veckor då. <laughs> Det, har det. <laughs> nej. Angelica, vad har du lidat? Ja, jag Som den stora Resident Evil fanatiker jag är Har jag självklart spelat Resident Evil 5 Till leda <laughs> Nästan Jag är ruggit trött på skiten <laughs> Nej, nej Det är ett fantastiskt spel, det är ett riktigt, riktigt bra spel Men ett ganska dåligt Resident Evil Det, det var inte alls som jag önskade att det skulle vara Och Ja, Men det är ju bra Det är ett bra spel, riktigt bra spel Men inte vad jag hade önskat att det skulle vara Helt enkelt ja. Men om, om, om inte annat så är det värt Att köpa det bara för att man får det här schyssta Mercenaries minispellet efter Där man på tid ska döda så många zombies som möjligt Och göra kombos Genom att döda dem med ett visst tids, Inom ett visst tidsintervall Så det är, det är riktigt roligt Så det har suttit mycket med också och Sen har jag faktiskt Archivement uh, horat lite också Jag, jag kände att jag vill maxa det lite Så jag har letat upp alla emblem Och alla skatter Och samlat alla ägg Och sådana saker som, som har bidragit Med en hel del frustrationsmoment Där man fått spela om samma boss fyra gånger Och spelat om samma bana Jättetråkiga bana flera gånger om Och letat efter saker och sånt Men... Jag måste säga att när jag tänker Resident Evil Så tänker inte jag på att samla ägg Nej men då har då du inte spelat resten det vill i Afrika <laughs> Nej det har jag förstås inte Men det kommer väl så småningom Jag hade tänkt att jag skulle skaffa mig det här, så så här. Och jag, måste, jag måste hoppa in här igen I och med att eh, vad heter det? Martin Trash Talk Operation Anchorage här förra veckan mm. Jag skulle spela det idag Jag tänkte inte göra det förrän de hade släppt eh, Alla expansionerna Men jag kunde inte vänta så jag satt med det Och jag tyckte faktiskt riktigt mycket om det Så det var bara skitsnack och du gör <laughs> Okej. Okay. Oh, det är konflikter i podcasten yeah. <laughs> Ja. själv så har jag lite av en jag har faktiskt lite av en historia för det är så här, jag, jag har inte spelat BioShock. Eh, skamt, jag vet. Men jag bestämde mig du har för har inte missat något. Tyst. Ojojoj. Nej nej nej, det är ju ett briljant spel. <laughs> nu... Nej, det är det inte. Du är helt okay. ute att det är det bästa spelet som finns till Xbox 360. Nej. Punkt. <laughs> Hur som helst. <skratt> jag, <hade en> <skratt> jag gjorde i alla fall så att jag tänkte att jag ska köpa spelet och spela det på PC um, så då behövde jag först och främst fixa mig en Windows-dator för jag har bara Mac hemma så då eh, gjorde jag i ordning och så skulle jag pilla in ett litet där. jag har ju en kopia Vista hemma från en äldre dator så att jag har inte piratkopierat det men jag behövde ändå installera det av mig Uh, nu är det bara det att det tog mig Fyra, fem installationer Innan det gick att starta överhuvudtaget För att min hårdisk var så himla Böke och gammal och bråkig Så medan jag har vuxit att vänta på det Så har jag spelat Peggle en hel del uh, Jag har kört casual style För jag tänkte så här snart är det klart Så jag kan spela lite Peggle <laughs> så länge Så nu har jag nästan maxat maxatt achievementsen i Peggle Bara därför Peggle, det <laughs> får inte sluta Nej, precis. Eh, till slut så tröttnade jag på Peggle efter att ha suttit en halv dag med samma spel. Sträckspelade du, Angelica, lite för länge så behöver du ta pauser för att ett tro mig. Eh, så då gick jag vidare på nästa casual-spel och då hade jag en kopia av eh, det gamla scenet faktiskt. Det som heter Lights, Camera, Action. Jag gillar ju film väldigt mycket så det kändes alldeles lagom. Eh, det var bara det att när jag spelade det spelet så upptäckte jag att typ spelet bara pruttar hus i achievements. Det, det går liksom inte att undvika dem så efter att ha spelat i lite drygt två timmar så hade jag tagit 975 av 1000 poäng i det spelet. Nej, jag kände att du, du satt med... Luktig. Nej, han satt med EMDB kan ju lova det. Kolla <laughs> upp alla svar. Min dator är fan upptagen med att installera Windows. Ja, ja, vi säger det. <laughs> så mycket achievement-nördiga jag inte. Oh. Uh, hur som helst i alla fall. Jag satt och spelade det och i och med det faktiskt så nånde jag över den magiska 9000-gränsen. Så nu kan jag med gott samvete säga att jag är over 9000! Men det är 10 000 som gäller för du ska vara respektabel spelare. Yeah. Liksom. Jorge, om du inte kan den internet -humor, så tänker jag inte förklara vad det här betyder. Nej, jag är ledsen. <laughs> hur kan ni tycka att jag Chocke bra? Det är fantastiskt, det är bästa del världen som ner med Nej. Jag, tyck, jag tyckte det var helt underbart, man jag säga. Jag inte det... att prata med dig, du vet inte vad du pratar om, du kan ingenting om spel. Exakt. Vem, vem är det som spelar FPS här? Jo, det är jag. Vem är det som ser skillnad på ett bra FPS och ett dåligt FPS? Jo, det är jag. Och George, och Bayer, kök... då, inte det är har du inte så FPS, det är ett bra spel. Nej, jag tycker inte om det. George, men, jag har spelat men... FPS både med dig och Angelica, och Angelica är bättre än vad du är. Det må hända, men det spelar ingen roll. Oh. <laughs> jag tycker bara jag försöka var skitbra. Jag, det, jag håller det jättevarmt. Jag tyckte det var ett fantastiskt spel. Jag spelade klart det på en, i en sittning faktiskt. Jag, jag visar hur dåligt nej, är. Jag, nej, men jag spelar på en hel helg. Mm. Det, det, det, det enda som är dåligt är att det inte är tillräckligt svårt. Ja, det skulle väl vara det. Det skulle väl svårare svårare skröden svåra, har. Jag var inte så jätteförtjust i slutbossen när jag glömde vad han heter. Mm. Uh. Uh, Fontaine Ja, just det. Jag tyckte inte han var... Alltså jag hade hellre sett liksom att, jag, att det var så här jag mot Fontaine men nu skulle han vara liksom så här ett Adam-monster mer eller mindre. Det var ja, så här, det, var, mm. det var lite antiklimax. Det var lite för lätt och sådär, men jag tyckte ändå alltså hela den här Big Daddy-grejen i slutet alltså de byggde upp så jäkla bra och hela miljön allting, alla karaktärer och du vet, när man träffar i början när man träffar den här galna doktorn och alla, liksom, alla dokument och sånt man hittar det är ju, det är ju briljant. Alltså hela den will you kindly sekvensen, där man får klart för sig vad will you kindly innebär. Alltså uh -huh. jag, jag fick såna rysningar. Det var så jävla coolt. Det blev helt så här. åh, åh vad kan vara häftigt? Och så ser det hemsk scen när man står med den här det, det, röret eller vad det är, och bara kan liksom inte undvika och slå honom för man får kommandot. Jag tyckte det var skitcoolt Det var lite fräscht. Ja, jag gillar det verkligen. <laughs> ja, du får tycka som du vill, jag vet vad du gillar för spel. Ja. Och det är rätt igenom. <laughs> du har den skonska kaxigheten också som man inte blir bra med heller. Jag, jag har fått fram siffror då att jag har sagt att 90% av allt som kommer är skit. Mm. Det stämde inte riktigt. Det var 87% av allt som kommer är skit. <laughs> <laughs> <laughs> Vad har du fått därifrån? Jag tror det var Wired eller något sånt som skrev en artikel om hur stor chans det skulle vara att din mamma gick in i en spelbutik och, och tog ett bra spel. <laughs> och, och då var det så att det visade, Sen så de gick de gick in på Jag var inte Metacritic eller något sånt Och sen så tog de alla spel som hade snittat Över 75% Och det var 13% av alla xbox spelen <laughs> så det, Resten nästan var under 75% Så det, det är det 87% som är skit som kommer Så jag var inte långt ifrån <laughs> <laughs> ja. Det var så vad vi har spelat den här veckan Och då ska vi gå vidare Ja, denna vecka så har vi fått lyssnarbrev från eh, Japp eh, som har skrivit till oss tidigare om vårat och liknande och det här är vad Japp har att säga. Här har jag nyss lyssnat igenom avsnitt 4 och 5 och hade tänkt kommentera lite om hur mycket bättre ni har blivit, och även om ni var bra redan från början. Men så var det den där kommentaren om det tolkar som att det är från lärarhögskolan eller vad du nu sa, och där försvann din trovärdighet rakt ut genom fönstret. Jag antar att det inte spelar någon roll att språkkurserna läses på humanistiska fakulteten och inte genom lärarfakulteten. Det spelar antagligen inte heller någon roll att jag skrivit lingvistiska inriktade C-uppsatser i både svenska och engelska, eller att jag har lärt mig språk ur en pedagogisk och pragmatisk synvinkel bla bla bla. Jag skulle kunna rada upp ännu fler saker som får dig eller er att framstå som ännu större fjantar. Men jag avslutar istället med att jag nu kommer ta bort savepunkt från mina LSS-läsare och sluta lyssna även om jag tycker ni överlag är bra. Det finns en gräns för vad jag tål när det gäller inskränkthet. Det här var ju mycket hårda ord för Japp och jag blev faktiskt ganska ledsen när jag läste det här så jag tog helt enkelt kontakt med Japp och förklarade mig lite bara vad det var jag sa, vad det var jag menade och vi har nu rätt ute och vi är vänner igen men jag tycker att vi ska förtydliga lite här för en gångs skull också. Det jag sa om lärarhögskolan var väl en ganska dryg och lite elak kommentar från min sida och det baserade jag på mina egna erfarenheter. Jag har själv gått lärarhögskolan i Malmö med och enligt min uppfattning så är den utbildningen under all kritik och det gjorde då att jag fällde den här kommentaren, det var främst riktat då till min egna erfarenheter av det och inte alls japs egentligen så jag eh, vill faktiskt ta helt enkelt be om ursäkt för den och om det är någon fler som har tagit illa vid sig av den här kommentaren så eh, gäller den här ursäkten också för er. Det var inte meningen att göra någon upprörd, det var bara jag som gav en illa förtydligad dolk åt Malmö Lärarhögskola och det står jag fortfarande fast vid. Så om ni går där och tycker att jag är dum i huvudet, då får det faktiskt vara så. <laughs> Uh, yeah. Det var en du verkar ha kommit åt uh, Ja, han blev faktiskt riktigt upprörd Men vi, som sagt, vi har rätt ut både jag och Jepp Och uh, vi är goda vänner igen Och han har uh, faktiskt fortsatt lyssna igen Om jag har förstått det hela rätt Så att det, det är uträtt du, hoppas jag Vidare har vi fått en kommentar Från en person som kallar sig Cosmonauten Som säger så här Lyssnade på ett första avsnitt idag Mysig podcast med lite distans uh, Ibland ingen allstock Dissekeringen av mario -musiken, Smiley jag gillar framförallt diskussionen om de första man spelen och er kärlek till dem. Mitt första spelminne var just med Megaman, fast trean eh, var det en halländsk dialekt på Jorge förresten. Kändes kul att vara representerad som sydlänning. Eh, ja, Jorge, är du från Halland? Absolut inte. Fan jävla norrlänningar där uppe, man kan inte blanda sig med dem. Det är verkligen så att alla som bor i Skåne tycker att allting norr om Hallandsåsen är Norrland Ja det ja, gör det. de, de är helt otroliga på <laughs> det Det är helt sanslöst Ja det är, det är verkligen helt sjukt, jag blir beskyld hela tiden och jag bara, Men jag är från Stockholm, <laughs> det är ju inte så långt upp uh, Ja, uh, Jorge är alltså inte från Halland, han är väl från Lund om jag inte misstar fel här va? Ja uh -oh. uh, Ja, tekniskt sett så är du kolumbian också Ja, men, men, men från, det, det är därför jag inte pratar lika brett som Alex till exempel. Oh. Ja, vi går vidare. Nästa eh, kommentar kommer från Erik och han eh, pratar lite om vår diskussion om sex som vi hade för några avsnitt sedan. Och där säger han, har ni spelat Indigo Prophecy eller Fahrenheit som det fick här i Europa? Där har de lyckats göra en mogen interaktiv sexscen. Många missade den säkert om de man var tvungen att klara en frustrerande gitarrsekvens först. Jorge, har du spelat Indigo Prophecy eller Fahrenheit? Nej, det har jag faktiskt inte Martin då? Nej, jag tittar faktiskt upp det Det ser fruktansvärt intressant ut Måste jag säga Jag jag tyck... <laughs> Nej <laughs> Angelica, har du jag, spelat det? Ja, jag har ju faktiskt spelat eh, mm. Spelat Indigo Prophecy jag spelade ju eh, Den amerikanska versionen För att jag, jag hade en amerikansk PS2 importerad importerade många av mina spel mm. Så I den versionen så finns inte den här sexscenen med tror jag Oj då. det tror jag för mig att de, klippt, att de har klippt bort den i den amerikanska versionen det är ja, eller, eller så failade jag helt enkelt och lyckades inte bli få till det men, men jag för att det var så att de tog bort den ena sexscenen för det finns flera tillfällen tror jag när man kan ha sex men just den interaktiva är för mig att de tog bort så jag har inte fått eh, ligga i faran <laughs> Ja, jag, jag har inte spelat spelet själv. Min, enda, min egna erfarenhet av det bara är från eh, One Up FM som gick förut och innan de blev uppköpta. Där de hade sådana här eh, backlog som de kallade där de tog ett spel i taget och spelade igenom det. Och Jag minns bara jag har bara lyssnat på vad de har sagt om spelet. Jag har inte provat det själv. Men det är kanske är någonting som vi ska ta och kolla upp. Då. Tydligen så ska det vara en mogen interaktiv sexsen. Så jag tycker helt klart att det ska vara intressant att kolla upp. Ja, där stänger vi veckans post och vi går raskt vidare med Indie-rapporten. I Indie-rapporten idag så ska jag prata om två olika spel. Och jag tar dem helt enkelt bara i ordning. Det första spelet här är ett eh, tvådimensionellt plattformsspel som heter Owlboy. Det utvecklas av ett företag som heter Deepad Studio. Um, Ja, det är utvecklat för Xbox 360 och för Windows. Jag, ska säga, jag har en beskrivning av den på engelska där de helt enkelt förklarar att man får beträda rollen som Otus som är en uggla. Då. Och det är ett fri flygande äventyrsspel bland molnen där man ska upptäcka hemligheter och liknande. Om man har tittat på spelet rent krast så är det otroligt tjusig och vacker, tvådimensionell pixelgrafik. Någonting som alltid får mig att börja bubbla lite in ombords. Den påminner väldigt mycket om Castle of Illusion faktiskt. Där mycket... Micke Mus håller jag på att se. spelet till Super Nintendo, om det är någon som har spelat det. Det går alltså i klassisk 16-bit-stil, väldigt färggrönt och vackert. Du är ju då flygande i spelet, så det är inte den klassiska plattformar springa från vänster till höger, utan det påminner snarare mer om Echo the Dolphin, kanske. Och det ska tydligen vara fullt av RPG-inslag, och det är dialoger och pussel och problemlösning, lite som ja, till exempel ett Castlevania-spel. Plattformen är hittills satt Som XNA och PC som sagt Och de har inte bestämt något pris Än på spelet Jag har snackat lite med Utvecklarna här av d Studio Och förhoppningsvis så kan vi nog få En liten intervju med dem i ett senare skede Just nu så håller de på att förbereda sig För GDC här Så de hade inte riktigt tid med oss men titta gärna in på dpadstudio.com, där finns det en trailer på spelet och jag tycker att det verkar intressant att tänka följa utvecklingen här i alla fall. Spel nummer två i indie är ett spel som inte heller har släppts än och det här är bara ett spel som hittills precis har utannonserats och det är då det underbara företaget Behemoths nya spel. Behemoth är mest kända för Alien Hominid och nu senast Castle Crashers. Två spel som jag håller väldigt varmt om hjärtat Jag måste fråga er andra också Är det här några spel som ni har spelat och gillar? Nej. Jag älskar ju Castle Crashers jag, det, det brukar råka fram så här, Framåt kvällen när man inte orkar spela brädspel längre Och är lite såhär smålullad Och om man har fyra pers i soffan, Då brukar det ryka fram liksom så plockar jag fram mina kontroller Och så sitter vi och spelar Castle Crashers tills vi håller på och somnar Framåt fyra på morgonen och då får folk gå hem det <laughs> är ett sånt spel i min samling. Har du sa nej. Har du inte spelat eller tycker du inte om det? Jag har spelat och jag klarade också, men sen så orkar jag aldrig spela det mer. Jag tycker inte det var kul längre efter, efter man har klarat det första gången. Men du får ju klara det en gång till, fast svårare. Kan man göra det? Ja kan kan. <laughs> Vi får koppla upp och så kan jag visa dig. <laughs> um... Jag uppskattar faktiskt just Castle Crashers. Jag har också laddat ner det själv till Xbox. och spelat en del. Det är alltid kul med det är lite revival på gamla spelkoncept att De faller lite i glömska nu när det är så 3D-orienterat på de nya plattformarna. Behemoth är ju kända för sina härliga små hyllningar av gamla tidens spel. Det finns en trailer på spelet ute på nätet. Det är bara att söka efter den. Både Kotaku och trailers har de uppe. Designmässigt så är det fortfarande Dan Paladin som står bakom det, så det är den här tjusiga, ritade stilen de kör på fortfarande. Det har visats en demo på det på Tokyo International Anime Fair, eh, den 18e här, alltså bara för några dagar sedan. Eh, en snabb rapport därifrån förklarar att då det är multiplayer-fokus, det är väldigt högt tempo. Man kan hoppa och slå eh, om man har ett vapen i taget. Och det finns mycket olika minigame-varianter då. De fyra som är kända är då något som heter Block Painting Game, där man springer omkring och färgar då väggarna, eller blocken som väggarna består av, med sin färg. Då, och det gäller att få helt enkelt fler block än din rival. Sen finns det även ett fotbollsspelsvariant, där man helt enkelt har en boll som man slår och puffar omkring på. Och då spelar man då antingen fyra i lag mot datorn eller två mot två man kan också ha en specialvariant där man samlar då på guld där det finns en gigantisk guldfisk som flyter omkring och när man slår den så spottar den ut guld och så gäller det att samla så mycket som möjligt, den som har mest vinner och även ett som sista varianten heter soul collecting och där ska man då slö, döda sina fiender och då ser man deras själ flyta iväg och den ska man då fånga för att få poäng det emot som visades var på en 360 men Behimoth har inte annonserat vilka plattformar det handlar om. Gissningsvis är det väl 360 och kanske PC. Som en sista liten flik här också på indie ska jag också nämna att just nu så är det rea på 10 stycken indiespel på Steam som pågår fram till den 29. Så passa på att tanka hem lite otroligt schyssta indiespel, till exempel World of Go och liknande. Så det är bara in på Steam och titta helt enkelt. Ja, då ska vi gå vidare här och då ska Angelica berätta lite om ditt eh, lilla musikäventyr här. Just det, jag har varit på Play of Video Game Symphony som, eh, som ägde rum i torsdags på Annexet. Det var bara jag som var där. Jag var ja, inte okay. där. Jag ville så hemskt gärna men är lite långt att åka från Skåne. Mm. Ja, det är ju det, så när de har lagt det på en tosta också är lite synd eh, det men ju... folk är arbetslösa <laughs> <laughs> Ja, men precis eh, Tyvärr så, så levde ju konserten inte riktigt upp till Vad de tidigare konserterna har eh, åstadkommit så varför inte? Mm. Det var, alltså för jag har varit på I princip alla som jag har kommit över här i Stockholm i alla fall på de tidigare play På Halo 3-konserten Som var i Bärvaldhallen Så att jag har ändå Varit på en del Och förut så har ju play varit i konserthuset mm. Och dels är det en mycket bättre lokal än Annexet Det är ändå gjort för att framföra Musik i mm. Medan Annexet är lite mer liksom rockkonsertkänsla Det är inte, inte sluttande golv det är liksom, De hade ställt fram stolar som man satt på Det var liksom inga säten Utan de hade ställt fram stolar eh, Scenen var ganska högt upp Så att man såg inte simla så bra eh, Och det var, det var liksom Ljudet kom ut genom högtalarna Så att det var inte simla stor skillnad Som att sitta och lyssna hemma på en skiva Det var nästan sämre för att det var liksom lite crappy Högtalare sådär. Tråkigt Eh, så, och sen, jag förstod det som att alltså, dirigenten Arni eh, Roth, som egentligen skulle framföra, eh, eller dirigera eh, var sjuk så att hans son. Eh, Erik tror han inte tog över att, men Arni brukar han har haft de andra konser konserterna också playkonserterna och han är ju simla charmig han pratar till publiken han liksom han förstår sig på det här med spel medan Erik inte sa ett ord till publiken i princip. Istället så skickar de upp en spidad norman på scenen som så att <laughs> så Stockholm Stockholm är bra fast på norska förstås. Eh, <laughs> Och var väldigt så här Att vi inte skulle gå och glömma Att gå och köpa deras merchandise Sju gånger Och sen så drog de ju upp så här: Spyro, och Crash Bandicoot Och Mario liksom Folk som var utklädda till dem i några så här, fluffiga dräkter Och då kändes det som att så här, Varför är vi här egentligen? Vad tror de om oss? Vi, liksom, det kändes som att man bara blev så här Hånad för att man ville gå dit Och lyssna på spelmusik i klassisk tappning. Och då var det, det var liksom så här, oj oj oj vad lustigt, nu har Mario snott eh, dirigentens noter, vad ska vi göra? Det var så här, liksom, är en liten lekskola. Och det var, Vil vilket här, vilken enormt kontrastbrott. Alltså, jag var och såg Play när de var i Malmö då, med Orvar Sävström för några år sedan. Okay. Och där var det ju väldigt vuxet och moget och de hade, de hade inga videoskärmar till exempel för de tyckte att det skulle vara en klassisk liksom Ja, men att, som att gå på vilken symfoniorkesteruppvisning som helst och det var ju i Malmö konserthus då, som är en, där de alltid spelar av Malmö filharmoniska så att säga och det var ju väldigt liksom, på allvar det var, var väl något enstaka skämt att uh, Orvar ropade itzami Mario när de körde Mario-temat men det var väl det enda egentligen <laughs> Ja, men det kan man ändå komma undan med men, men det, var, det var så himla tråkigt för på konserthuset så kände man man blev ändå bemött med respekt och han som var, jag tror till och med det var han som var liksom chef på konserthuset, kom fram och berättade så att det är så himla roligt att se här som publik och att de spelade ändå ett stycke klassisk musik förra gången, som liksom lite för att, alltså det visar ändå lite att de inte skiljer så himla mycket på spelmusiken som den klassiska musiken, utan ja nej men Det kändes verkligen som att i tosdags, det kändes som att de inte förstod att vi älskar spelmusiken och att det är kultur för oss. Det är liksom... Nej. Ja, det jag, jag var och... väldigt upprörd när jag gick därifrån. Så vi gick och drack öl och, och svor över det här. Det var, det var en mycket trevlig kväll. Jag hade ju en liten get-together innan när vi gick ut och käkade asiatisk buffé tillsammans. Så vi blev ett gäng på 25, 25 pers ungefär. Så det var ju... Det var... Det var främst att det var så himla trevligt att träffa alla människor och sådär. Så att det var lyckat väl ändå. För mig gjorde ju det saken ännu värre när jag såg att ni skulle gå till det stället som jag tycker har bland de bästa sushi i Stockholm. Ja, det är himla bra på Bamboo Palace. Det är lite tradition att gå dit innan konserten nu. Vi får ta pallros upp nästa gång, eller åtminstone skicka en representant. Mej, mej, mej, mej, mej. Jag Har väl lite tur så kommer de ju hit Vi har ju faktiskt ett konserthus i Malmö också Så det kan ju kanske bli av att det, ja. de tittar ner i en sväng Nu behöver man ju faktiskt inte, inte Vänta så länge För den 4 augusti så är det en ny konsert Och den här gången är det på konserthuset Det är inte en playkonsert Men det är en, en konsert som heter Symfonica Dramatica och, och då är det Liveframföranden av Yoko Shimomuras och Chris Hilsbecks musik och Chris Hussbeck, härligt. Eh, Ja precis, Chris Hussbeck känner vi igen från eh, Eller han har ut musiken till Turrican 2 Och till Janna Sisters Han är liksom en, en tysk eh, Retro Kompositör liksom Legend skulle jag säga mm. Ja legend, han är ju fantastisk jag är, Han är nog min favorit eh, när det gäller De gamla kompositörerna <laughs> Om man säger så eh, och, och Yoko Sh Sh Shimomura Eh, det ligger bakom musik till Legend of Mana och Kingdom Hearts Så det, är, det blir en ganska schysst blandning Och de kommer ju vara där också på plats Så det är lite en sån meet and greet-grej Där man får träffa dem innan och så där, eller efter Och eh, dirigerar gör ju Arnie Ross. Ja, ah, härligt <laughs> förut. Så det oh. känns som att det här, det här kommer bli Vad vi ville att Play skulle vara i tåstads <laughs> Vilka datum sa du att det rörde sig om här? 4 augusti klockan åtta Eh, biljetterna släpps nu på onsdag Den 25 mars eh, Kommer att kosta 390 kronor Eller 330 Om man är under 26 år Så det är lite billigare till och med eh. om man passar på att köpa Om att... man fyller då <laughs> <laughs> Det är bara jag som är gammal här jag är Det är frysamt vi ska gå vidare här. Vi tackar så mycket en för rapporten. Det var synd ja, att det inte var så. Det var ju lite bra också. Det var inte det var inte fruktansvärt olidligt det var, bara, det var bara inte så bra som jag hade hoppats. Ja, du, du glömde faktiskt inga Medley som var, det var. helt otroligt. Det var riktigt bra. Men, men annars var det väldigt platt hela föreställningen. Inget inte pampit någonstans. Inte gåshud någonstans. Så att det ja. jag glömde du fråga vad spelade de förutom det här medlem du nämnde. Det var lite kronomusik Sen var det de klassiska Mario och Zelda, Ett Sonic medley Och sen avslutar de det hela Med One Winged Angel ja, Oj, är originellt Så, mm. ja, alltså, det, det avslutade de ju en av de tidigare Playkoncernerna med också mm. Men då är det med att de spelade orgel Också, att det var liksom Det var riktigt pampigt och häftigt Så att ja, det, det, var, det var platt tråkigt, tyvärr inte alls, inte alls så bra som man hade önskat. var det mycket folk som kom då eller var det halvfullt eller hur såg det? Nej, ut? det var det var fullt tyckte jag. Det var jättemycket folk. Jag sprang runt som en skollad iller för att hälsa på alla och så Det var det var alla så gamla spelkontakter jag har ju ändå hängt en del på spelträffar lite här och varit i Sverige och spelforum och sådär så, där. så att jag ville verkligen hinna med hälsa på alla så att det, var, det var riktigt mycket folk Det var ju det som var kul Man får hoppas att det skickar någon slags signal då, om att vi vill gärna komma på spelkonserter men vi vill ha dem lite, lite mer på allvar på något vis mm. ja, men Vi håller tummarna för Symfonica Dramatica den 4 augusti Ja. Och så bokar vi det där i alla fall. Precis <laughs> Då ska vi gå vidare på dagens första diskussionsämne och nu ska vi prata mer musik faktiskt och då ska vi försöka lista ut vad som kan vara år 2008s bästa spelmusik och då har vi förberett oss lite här så vi tar och börjar med Angelica, gästerna först. Vad skulle du vilja nominera som årets, år 2008s bästa spellåt? Jag känner inte någon låt som sådär direkt har träffat hjärtat som jag kommer på med en gång som var riktigt bra så, men, men eh, något som så här väcker lite myskänslor är den här första musiken som spelas i Castle Crashers precis när man börjar eh, och de står i slottet och har liksom partaj och det är någon så här tavernamusik som spelas den är så himla glad, den låten jag älskar när man börjar spelet och sen blir det lite krig och sånt men, eh, men innan det då är det så här det är så himla mysig stämning Kanske inte liksom ett musikaliskt mästerverk, men... det, det är ingen som säger att det måste vara det. Det handlar bara om att man ska gilla låten. Precis, den låten gillar okay. Jorge, vad har du tyckt var År 2008s bästa skrivmusik? Ja... <laughs> <laughs> <här> <här> jag tänker inte alls mycket på musik när jag sitter och spelar faktiskt. Ja, men I alla dina såna här köttiga, våldsamma spel har du inte någon gång lyssnat på någonting förutom skriken och motosågsljuden? <laughs> Nej. Men det är äh... väl mest också att det inte är den typen av musik som ska sticka ut. Ja, det, ja det är nog sant. Men äh, intromusiken till Fallare 3 faktiskt, den, är, den har jag mm. hittat med hur länge som helst, så den tycker jag är skön. Mm. Men äh, annars så kommer jag faktiskt inte på någonting där direkt. Allt som jag överhuvudtaget tänkt på. Ja. Men då, då får vi sätta intro-musiken på Fallout 3 som din nominering där då. Mm. Fast jag vet inte om de har den låten som, som intro-musik. <laughs> det, det är innan han kör den här War Never Changes. Jag vet faktiskt inte alls vad den låten heter. Men han kör sin, sin lilla dialog där och så hör man den framför. Naja, skitsamma. <laughs> ja, men... men, men uh... Okay. Vad skulle du säga, Nelika? Jag skulle säga att det är så fantastiskt skön musik i förhållande av den här retromusiken som spelas jo. när man går runt och lyssnar på Galaxy News Radio. Jag kan gå runt och, Eller är det Galaxy News Radio som spelar musik? Jo, Gör det. Ja. Mm. det är det. Jag kan gå runt och lyssna på den och bara tycka att det är så mysigt när de sjunger så här I don't want to set the world on fire. Precis, det är den. Men jag har förstått det som att det är viktig musik som faktiskt låg på Billboard-topplistan på 60... Ja, Alltså att det är jätteroligt, coolt Så då kan vi inte rösta fram det som förra årets bästa musik Eftersom den är så himla mycket äldre Eller hur? Vi går på spelets utgivningsdatum faktiskt Ja, lyssna! I don't want to set the world on fire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 Ja, ja eller hur? Jag tänker mig att, mm. att han så sjungen där är så här fantastiskt stilig och snygg och bara kanske inte idag. Här ja, står det någon, någon snygg smoking och är lite så här... Mm. Eller hur? Och så bara... Oh, fantastiskt. <laughs> ja, fantastiskt. Martin, vi får gå vidare på dig. Vad säger du är förra årets bästa spelmusik? Ja, då tänker jag slå till med alltså ett av de Alltså vad ska man säga? Ett genidrag i spel sammanhang. Mega Man 9. Mm, retrostyle. Ja, precis. Ett helt nytt Mega Man utgivet 2008 liksom. Kan det bli bättre? <laughs> Vilken låt är det du tänker på specifikt? Um, alltså, alla låtarna är bra så men den som sticker ut mest är ju Concrete Man. det är en klass, liksom klassisk Mega Man som som det var på eh, tvåan i sätt. Alltså, samma typ av musik. Det ser likadant ut också. Förvådade inte det minsta att vår retro kille hittar den enda retro Ah, <laughs> <laughs> alltså, alltså när man, när man hörde man hör att spelet kommer ut taget, bara, åh, måste ha det. Mm, okay. Helt sanslös. <laughs> det, ja. alltså, det, det är ett ett genidrag av Capcom helt klart som liksom, släppt nästan identiskt med de gamla spelen 2008. Ja, till och med flimmerbuggar och liknande fick och mm. fick fanns med. Det var underbart faktiskt. Ja, jag själv skulle vilja nominera jag trodde faktiskt att det var någon mer som skulle tänka på samma låt som jag faktiskt. Jag skulle vilja nominera en låt som var med främst egentligen i trailen för Little Big Planet. The Go-team med låten Get It Together. Den här mysiga blockflöjts- och trummelåten som ni säkert minns från tradersen. Badababa, badababa, badababa, är alltid på jätteglatt humör. Jag blir alldeles skuttig och glad när jag hör det. Jag är lite ledsen med att jag faktiskt inte har en Playstation 3 själv så jag kan inte spela spelet med när jag hälsar på hemma hos Alex. Du kan låna min. in. <laughs> du använder den alltid. Det finns för lite shooters. Ja, exakt. <laughs> ja, då kan man ju fråga sig varför vi har tagit upp fyra stycken spellådor här. Och Det finns faktiskt en anledning till det. Det är nämligen som så att den här veckan så har vi ju en tävling som vi har sagt. Det är ingen jättemärkvärdig historia, men man kan då vinna Xbox-nyckelringar, eller vad man ska kalla det, sådana här nyckelsnören, som vi då har Nyckelband. fått... En gång till? Nyckelband, Nyckelband, Nyckelband, är den korrekta termen, tror jag. <laughs> Tack så mycket Anielika. Proffsig som alltid. Vi har fått tag på tre stycken nyckelband som är då skänkta av Microsoft och de kommer vi då låta ut till personer som röstar på vilken av dessa fyra låtar som ska vara år 2008s spellåt. Då tycker jag vi lite snabbt bara att ha en liten sån snabb koll bara på vilka låtar det var. Angelika, vad var din låt? Jag drog fram den här Castle Crashers Taverna-låten i början. Ja, och ja, jag kan kolla upp vad den heter sen. Och skriva det på vår sajt så kan ni se den där. Jorge, du vill ha? The ink spots. I don't want to set the world on fire. Och Martin? Megamania. Concrete Man. Och jag vill ha big planets, The Go-team. Get it together. Ja, ni skickar då mejl med era vinnare. Och vi vill alltså bara att ni väljer en av låtarna. Och skickar det till podcast-save.se och som rubrik på mejlet skriver ni då Musik2008 Så vi vet vad mejlet handlar om Information om det här kommer också finnas på vår site. Vi kommer posta ut Och publicera våra vinnare lagom Till nästa veckas podcast Ja, då är det dags att gå vidare Och då Martin, har det blivit dags för din jukebox mm. Härligt Då... Uh... Vilken ska vi börja med nu? Vi tar, uh, vi tar helt enkelt uh, öppningslåten till Grandia. Alltså det, det första ursprungliga Grandia då, som kom ursprungligen till... Uh, var det? Sega Saturn. Ja, det var det faktiskt. Uh, det är ju... Vad heter han nu? Noriyuki Iwadare, tror jag han heter. Kompositören där har gjort musiken till spelet. Uh, så introt är väl, det är väl ganska klassiskt eh, rollspelsintro men eh, det känns riktigt pumpigt och skönt. Och eh, det sätter ju lite eh, prägel på resten av spelet också. Man spelar då ett gäng små kids, eller det är en ganska brokig skara faktiskt. Eh, det börjar då med två små kids från en liten stad som ska ut på äventyr och eh, det ska då vara huvudpersonen... Vad heter han då? Justin tror jag han heter faktiskt. Som ska ut med sin kompis Sue i Stora Vida världen. Och Justin ska då följa i följa sin fars spår, så han är en sån här upptäcktsresande. Och jag vi kör igång med låten helt enkelt. Någon er andra har spelat här spelet. Jag har faktiskt spelat igenom det. Mm. Jag är dem? ett stort fan. Stort fan utav, eller jag var förut väldigt stort fan av rollspel. På Playstation och Playstation 2. Spelade mycket. Så, men jag, gillar, jag har faktiskt alltid gillat Grand. Jag tyckte även att två var riktigt bra. Men ettan var snäppet bättre. Just det. Uh, vad ska man säga? Det kanske inte var riktigt. Alltså det är ju klassiskt rollspel, japanskt rollspel, men jag tyckte världen var riktigt skönt uppbyggd och även hela karaktärsgalleriet var väldigt sympatisk måste jag säga. Mm, man... man gillade ju faktiskt alla karaktärerna, tycker mm. jag ändå. Vi, vi, vi får ju spoila lite också och säga att eh, vissa i eh, ens party lämnar ju faktiskt också eh, mm. och hoppar av mitt i spelet så att säga. Det var en liten, en liten överraskning faktiskt. Som man, som man kanske inte riktigt har varit med om på samma sätt innan. Nej, det kändes, kändes som att det var, det var ganska ovanligt. Mm. Ja, och man... en, en, liten, en liten twist som man mm. inte riktigt... Det var lite så... Ja, man såg den inte komma direkt. Men eh, när den väl kom så den, den satte satt en, en, en ganska skön stämning på, på spelet ändå så jag brukar ha tur så när de plockar bort någon ur partiet permanent så brukar det ofta vara någon som jag inte tyckte om så mycket Nej. ändå. Jag kommer ihåg eh, när jag spelade Final Fantasy 7 och Aeris stod. Mm. Jag var så här gud vad skönt. Ja. Och, <laughs> och så trött samma här. vet jag gillade inte henne då helt enkelt. Jag och... ja, ja, det var hon var för och i alla så. Jag har lärt mig uppskatta henne så i efterhand när jag spelat igenom spelet igen och så. Då mm. så här känt mig lite gripen utav själva scenen men första gången jag spelade det så, var jag, så här, var jag typ 12. Mm. <laughs> då, tyckte jag att det, då tyckte jag mest att det var skönt. Mm. Men också Oj bara, man... vad kall jag låter nu. så här, känns all... <laughs> och, och, Men också när man spelar om spelet och försökte få alla, allas um, specialmoves. Uh, det var ju i princip helt omöjligt att få alla Ares specialmoves. Alltså uppe i mm, det. Vem ja. orkar liksom? Jag tror... Det kanske vi ska ha som en tävling också, att efterlysa någon som har fått fram allihopa Jag har Skick in screenshots på till. Jag har, det är så pinsamt att erkänna. Jag har ja. spelat spelet så otroligt mycket. Men det är sjukt jobbet att få fram de sista. Jo, så lev, lev det tar lason. så otroligt lång tid. Men oh alltså, om, man, om man ändå ska prata från Final Fantasy 7 och karaktärer som försvinner, jag hade gärna sett att Juffy dog, för henne jag aldrig gillat att <skratt> Det är min favorit! Men hon slog ju all <laughs> Ja men... Ja oh, men gud... Hon är, den är mina favoriter också. också. Uh, plus att hon är den första som får sitt ultimate weapon. Mm. mm. Eller man kan få det först med henne tror jag. I där under... När man får åka urbåt skäppet där under så får man hennes fetaste vapen och så blir hon... Ja, supergrym! Jag vägrar ha med henne i party. Push! <laughs> <laughs> jag gillar henne. Det blir det lika mycket Final Fantasy som förra avsnittet. Oh, ja, vi, vi har en tendens att falla. Yeah. Oh. <laughs> uh, men då hoppar vi över på nästa låt. Då har vi plockat fram en liten beat'em up. Klassik och ett litet guldkorn i spelhistorien. Det är ju Golden Axe. Och det, det spelade jag idag, faktiskt. Mm, nice. mm. Vilken plattform satte du på då? Jag spelade på 360. Uh, jag spelade Sega Mega Drive Collection, Ultimate Collection. Mm. Mm. Nu valde jag ut Amiga jag spelade Golden Axe 1, Golden Axe 2 och Golden Ax 3 mm. oh, jag de här Hon scenarier. fick lite, Om... lite mer kläder på sig för varje spel <laughs> Sen första spelet hade hon typ stringtrosor Sen fick hon så här lite mer heltäckande Och i tredje spelet fick hon ett höftskinke. Oj. Mm. Man ser hur utvecklingen går framåt, det är otroligt <laughs> mm. <laughs> Ja, Martin, vad är det vi ska få lyssna på från spelet? Det är ju det är introlåten. Det är det väl inte. Det är första banan. Första banan från Golden Axe alltså? Jada, precis. Ja, precis. då kör vi den. Yes. Ja, där valde jag ju ut, um, ja ni kan säkert gissa vilken version jag valde ut med tanke på vilken plattform jag har störst fallenhet för, det var Amiga-versionen, <laughs> såklart. Um, mest på grund av att den ger bäst ljud, absolut bäst kvalitet på ljudet. Men uh, spelet i sig funkar lika bra på alla plattformar. Nu ska vi prata lite om spel- och filmlicenser och med det menas alltså då spelfilmer och filmspel. Om man då tittar lite på hur det har sett ut och framförallt vi börjar med filmspel, det vill säga spel som handlar om filmer. Tidigt så har det ju varit många riktigt bedrövliga, riktiga skitspel faktiskt, som då enbart har liksom snabbt producerats för att släppas i samband med en film. Um, men det vände någonstans så det började komma riktigt vettiga filmspel. Jag tror att man nog kan se någon slags vändpunkt runt Golden Eye till 64. Håller ni med där? Eller har ni något tidigare exempel? Mm, nej, alltså jag måste hålla med. att Om tid tidigare så kan jag inte komma på en enda en enda film som har blivit Men Jo, Jo, Jo, Jo, Turtles till 8-bit. Mm, turtles så... in Time kanske. Fast det blir ju sen som en film. Fast Nej. trean bygger lite löst på spelet, möjligtvis ja, då. <laughs> alltså just okej, okay, Turtles är ju fortfarande ett licensspel även om det inte är kopplat specifikt till någon särskild film, förrän då där 360-spelet som kom för något år sedan mm. Mm. men annars så andra bra exempel, det är väl eller ett förvånande exempel, det är väl vårt helsvenska Starbreeze som gjorde Riddick ja, där, där spelet var bättre än filmen för en gång skull mm. Men, men det är ändå relativt ja. nytt, det spelet. Det har väl några på nacken nu, men ändå. Men det, det måste jag ändå tycka att det var så här chockerande bra, tyckte jag. Alltså jag blev så jätte, jätte, jätte förvånad. Dels var jag glad som, som att det var ett inhemskt gäng. Och det är, man är ju lite lokalpatriotisk när det kommer ett vettigt svenskt spel, förstås. Men, men även alltså bara grejen att det kommer ett spel som till och med är bättre än filmen. Nu, nu är det ju ingen jättehöjd rulle, det är en det är ganska järndöd action, men... Det är väl inget fel på det? Nej, det är klart att det inte är fel på det, Jorge. <laughs> Men det, det är Vin Diesel liksom då? Ja, Vin Diesel tycker jag speciellt alltså, har gjort ganska mycket för just licensspel och liknande. I och med att han själv har gått in och, och startat, eller åtminstone varit med och startat, Tigon Studios som är inblandad i alla, alla, hans, alla spel som då han är med i eller bygger på filmer som han är med i. Där Vin Diesel själv faktiskt, som är en aktiv tv-spelare, har klivit in och tagit en liten jag vet inte hur egentligen inblandad har varit men han har ju ett övervakande ett överseende i så att säga, speltillverkningen och har en kvalitetskontroll för han vill ju inte så att säga försämra sin image med ett uruselt spel och det tycker jag har gett ganska bra resultat. Jag ser jättemycket fram emot Dark Athena som kommer snart. Andra sidan av myntet är ju då filmer som bygger på spel och där ser det ju faktiskt mycket mörkare ut mm. Måste jag ju säga um, Den första spelfilmen jag känner till Är väl Super Mario Bros med, <laughs> med Bob Uff. Vi behöver inte prata om den Den är så hem Jag tycker att den är mysig Jag blir så, jag blir så glad, den är så här skön <laughs> Jag Sen var en annan där Street Fighter. Den är ju <laughs> ja. Nej, nej, nej, nej, nej. Muskliga <laughs> män som pucklar på varandra. Okej, att det inte var kvalitetsfilm, det var fortfarande underhållande. Men House fända. of the Dead! Bon. Nej, nej, nej. <laughs> Det går bara ut för... Alltså, vänta, stoppa. Jag måste faktiskt kliva in och lägga ett slags försvarstal för Street Fighter. Ni får, ni får hugga mig senare. Jag ska bara säga vad jag säger först bara. Jag tycker att Street Fighter är en jättecheesy i rulle. Vilket alla andra också tycker. Mm. Men jag är rätt så säker att de menar det. Okej, okay, inte Van damm han fattar ju inget. Men alla andra <laughs> filmer. Jag är rätt så säker på att Capcom och filmproducenterna och de flesta skådespelarna faktiskt klev in och körde så här. Nu kör vi ett jättereferensmaraton. Och det är ju det är hur mycket tv spelsfonerier som helst. Och det är liksom... Bison kontrollerar med hjälp av en arkadsticka som är liksom från originalspelet i arkad och det är liksom hur mycket sådana grejer som helst. Och jag tycker faktiskt till och med att, alltså om man tittar på den, det, det Damme eller Guile som man spelar framställs ju som en otroligt upplåst nörd nördig sån catchphrase superhjälte. Men man får ju tänka lite på att när det här spelet kom så var det ju den typen av hjältade film. Det här var ju innan mm. liksom Jason Bourne och, och, och det, nya Bond, så här lite mörkare, mer realistiska det var ju så här catchphrase-hjältar på den tiden, och så var Det var riktiga actionhjältar, det var en såna här som springer runt idag, är så här metosexuella som bara hatar Det var riktiga hjältar, så här, de dog typ 95, sen kom det inga fler så att, så att nej, vi ska respektera Van Damme och Arnold och, och vad heter det Stallone Ja, verkligen ja. Ja, vi är faktiskt beredd att hålla mig. <laughs> jag säger ju inte att filmen på något vis är en bra film. Men den är Nej. ganska underhållande. Ja, ja det är sant. Sen så tycker jag också att det, det finns ju faktiskt en del skämt i filmen. Som är alltså riktiga skämt och inte bara kul för att det är fånigt. Som jag fortfarande skrattar åt. Som när den här sekvensen där Shan Li och, och company har gjort en bomb i en bil. Och sen så berättar de för Bison och company via en tv. Som de live sänder de säger så här. På väg mot det just nu så är en bomb i en bil. typ så Och så säger då... Sangiv, quick, change the channel. <laughs> jag tycker det är hysteriskt roligt. Ja, det var det jag då säger om Street Fighter. Varsågod och hugg ihjäl mig för den åsikten. nu. Jag, jag håller med dig. Det, det var en underhållande film. så Man ska, man ska inte säga att den är inte är så för Nej, alltså det, Men... det går liksom inte att ta på allvar på det sättet. Så att man kan Men det liksom... ska man inte heller. Man ska, Nej, man ska sitta och fnittra med en popcorn på sig och snacka massa skit. Mm. Då är det underhållande. Apropos Street Fighter så finns det även en, en Jackie Chan-film um, som heter City Hunter. Mm -hmm. Som bygger då på en uh, manga med samma namn. Um, där är de då på uh, Jackie chan en sån här. Uh, Eh, privatdetektiv som är värsta kvinnokysaren och sådär. Eh, riktigt odräglig och jobbig. Eh, och så hamnar de på en båt och en massa terrorister och så. Och sen blir det en fight inne på båten då. Eh, och så hamnar de in i arkadhallen på båten. Och så flyger de in i de här arkadmaskinerna. Och så flyger de in i en streetfighter då och förstör den. Och när jag har sett den. Jag har sett den. Det är, det är fantastiskt. Det är helt sanslöst. <laughs> Förlåt, nu ska jag uh... Så där liksom eh Jackie Chan blir både Chun Li, Honda och <laughs> han blir någon annan också har jag för mig. Eller det är två andra karaktärer som, i filmen som blir då eh, Guy och eh, han Indian vad heter han? Dalsin, Dalsin ja precis. Den är helt sanslös, den scenen. Alltså, det är, åh, det är så sjukt. Vi ska, vi ska röra oss lite framåt i tiden. Um, de, den mest kända tv-spelsfilmen idag måste väl ändå vara Tom Raider tror jag. Med Antonina Jolie och Compton. Det är väl också restentiv i filmerna? Ja, yeah, uh -huh. restentiv. Vi får okay. inte glömma. Uh, och så har vi Doom också här med The Rock som kom oh, på en år sedan. Värdelös. Den är riktigt <laughs> värdelös. <laughs> mm. Men om... om Alltså, summa summarum är väl att spelfilm har en tendens att vara ganska usel med liksom några få så här små halvkulkorn då här och där mm. Men jag tycker många filmer är ganska mysiga att se på rent handsen där de inte har någonting att göra så jag har inget emot att kalla på Resident Evil-filmer, jag tycker att de är tillräckligt underhållande för att hålla mig mm. intresserad i, i två timmar ja. de är så... ju, det, är, det är en zombiefilm och zombiefilm kan nästan aldrig bli det dåligt liksom. <laughs> ja. jag, jag tycker faktiskt att Resident Evil 1-filmer är ganska bra, alltså på riktigt mm. och inte bara ironiskt Visst, men den första filmen är bra. Andra blev lite fånig, liksom lite så plojigt när de skulle... Ja, det, kändes, det kändes lite som ett avsätt av Zina på något vis. Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, men den första tycker jag var bra. Trean var bättre än tvåan. Men ja, vi får hoppas på fyran, att de tar sig i kragen och gör den riktigt bra. Men... men, blood, men... Blood rain, då. <laughs> Men den här, äh, vad, vad heter den? Alltså också av Uwe um, Måste vi prata om honom? Spel uh, Alone in the Dark. Som Jag jag har sett den, men det kanske hon borde vara Nej, det är man Christian Slater. Och, den har ingenting med äh, spel. Men, men du, han får ändå rätt bra skådelser i sina filmer, trots att de är så jävla Har Ni mm. tänkt på det? Mm. Alltså bra, skåd, det bra skåd, det så bra skådelser. Terror, terror Reed och en, en begagnad... Vad sa att han, han hette, Martin? Christian Slater. Christian Slater, men hur stor är han idag? Nej, liksom? ah, ja, precis. Han, han gick ner sig, däckade ner sig. Jag det Rehab heter det. så. Det sista, mm. jag så det sista jag såg med honom som jag tyckte var CV, tror Heathers som kom på typ 80-talet. Mm. Nej, men han hade, han hade ju med... Uh, vad heter killen? Uh, Jason State Statehan, heter han, va? Han som gör ja, transport jag menar, den killen är inte helt okänd. Han var ju med i den här Dungeons and Dragons-filmen bland annat. Liksom. Så, att, så att han får ju ändå rätt så väl betala skadade så han ställer upp på sitt skit. Mm. Han har ju lyckats sitta. Eller han, han, han hade ju någon slags alltså, skattekryphål i Tyskland som gjorde att han fick loss en massa pengar för de här skräpfilmerna. Ja. Så det känns som att han egentligen inte är en filmskapare. Han är en kille som missbrukar ett skattesystem som inte riktigt fungerar. Ja. <laughs> det är väl inte hans fel så, ja. Nej, alltså det överboll gör ju inget fel där Det tråkiga mm. är att han, han trasar sönder licenser som åtminstone ibland är saker som vi bryr oss om Ja, då tänkte jag faktiskt ta upp en, en liten minidetalj här också Det är nämligen som så då att Angelica här håller på och anordnar en spelkväll för tjejer jag tänkte, Har du lust att vi snacka lite om den? Ja, men precis. Ja, det, är, det är väl bekant för de flesta att det kan vara ett ganska hårt klimat på Xbox Live. Särskilt om man är tjej och. och det kan vara svårt att hitta vettiga människor att spela med. Innan man har liksom byggt upp sin friendlist med folk så, så är det inte säkert kul att sitta i public matcher och leta. Så därför tänkte jag att jag, amen, fan, jag fixar en tjejkväll kväll och bjuder in massa tjejer och så spelar vi tillsammans. Bara tjejer. Och jag, liksom, jag hoppas lite att, att vissa Att de liksom ska såhär Ja men okej, okay, jag är med Jag testar, det kanske blir kul Även fast man inte känner att man är jätteduktig Eller proffsigast i världen Utan bara för kul liksom. att, Jag tror att som tjej Så vågar man säkert lite mer Om man vet att det bara är andra tjejer som inte dömer en man, behöver, man, liksom, man har samma krav på sig Det blir, det blir lite mer avslappnat Så att jag skrev ut i bloggen Och bjöd in alla tjejer att vara med och spela nu på onsdag klockan eh, åtta tror jag jag skrev. Eh, så, så tar vi det gäng tjejer och bara spelar lite Gears of War 2. Okay, <laughs> Vilken utläggning det blev. <laughs> ja men det är helt okej. Okay. Jag tänkte vi faktiskt skulle prata lite om det. Um, det, det är alltså Gears of War 2 och det är nu på onsdag. Onsdag som kommer här då. Ja, och om, jag... man, om man vill vara med, vart ska man så att säga, anmäla sig för att få haka på och då går man in på Xbox-flickan och så scrollar man ner några inlägg där och så finns det en som heter Spel Tjejkväll på Live, eh, Gears War 2. Så bara hojtar man till där i kommentarerna med, med sin gamertag eh, och så bjuder jag in när det är dags. Annars kan man väl lägga till min gamertag, eh, Angelicate, Angelica med te på slutet. Eh, så, så bjuder jag in helt enkelt de som vill vara med. Jag tycker det är ett ganska kul initiativ där måste jag säga. Alltså, jag, det finns ju en tråd om det här som eh, en av, av eh, dina medspelare skapade på Loading. Eh, den tråden tycker jag är ganska talande för just det här klimatet som vi pratade om. Jag har själv varit inne och skrivit och både fått ja, arga kommentarer mot mig för att jag säger sig och säger så. Men samtidigt så är ju tråden fylld av en massa barnsliga fåniga små skämt ja. det handlar inte om att jag vill liksom isolera tjejer på något sätt eller att tjejer är bättre än killar eller ja, men vad fan som helst utan det är verkligen så att det är lite tufft att komma ut på Xbox Live därför vill jag skapa en liten, liksom, en liten träningsarena där tjejer kan mjukstarta innan de kastas ut på Live så att vi delar med oss av lite tips och hjälper varandra det är därför vem som helst kan vara med oavsett hur duktig man är Just att, att man ska våga se ut på live och spela Att man inte ska behöva skämmas för att man är tjej Så därför så känner jag att vi, vi mjukstartar lite och övar I ett begränsat litet gäng liksom. mm. Jag tror det bästa tipset man kan ge till någon som ska ut på live Första gången tar av sig headsetet <laughs> Men det ska ju inte behöva vara så Jag tycker att, jag tycker att visst folk säger Ja ja men det finns ju fördelar med att vara tjej också Ja, men jag har inte bett om det. Jag vill, liksom, jag vill kunna gå ut på Xbox Live och spela och bli behandlad som vem som helst. Jag vill liksom jo, ja. inte få den här extra uppmärksamheten överhuvudtaget. Jag tycker att det skulle vara lika självklart att en tjej spelar tv-spel som att en kille gör det. Ja, oavsett alltså, vilket här ja, Det är inte det mot dig alltså. Nej, jag, bara, men, så, ja, ja, ja. jag menar det inte generellt för tjejer. Jag menar för alla som ska ut på Live. Alltså, jag tar ju ja. på mig ett sättet själv när jag sitter och spelar. Det är ju bara poänglöst känns det som. Det, det är så fråkigt typ att det är så. Och jo, det är det. Men man ticket mycket av spelupplevelsen. Så därför hoppas jag väl lite att även om jag anordnar en sån här kväll, och man kanske bara, om, om det går bra, då hoppas jag att jag kan göra det här en gång i månaden i alla fall. Mm. Men så hoppas jag att liksom, mellan de här gångerna, då hoppas jag att de här tjejerna ska lägga till varandra så att de har någon att spela med när som helst. Att, att Det här är lite som en, ett forum för tjejer där de kan hitta andra tjejer att spela med för det är många som har efterfrågat det som har mejlat mig så här vet du vad jag hittar andra tjejer som också gillar spel för vi är så dåliga på att synas och höras de flesta tjejerna som spelar. Vill man sen också så att säga gå vidare ur den här tjejgruppen så finns det faktiskt eh, att forumet Loading då, som vi allihopa brukar vara på ibland i alla fall finns det en tråd som heter Loading spelar online där man eh, ja, helt enkelt kan gå med och säga att jag är intresserad av att spela och då får du sitta med ett gäng människor som är ja, förhoppningsvis hyfsat vettig nu är inte Loading kanske världens bästa såldningsfunktion heller men de gånger jag har spelat med människor därifrån så har jag faktiskt haft trevligt varje gång och det har inte varit några chaffs eller fånigheter eller något annat sånt där så det är, om, man, om man är som tjej och hakar på det Angelica nu på onsdag så, och tycker att det är kul att fortsätta lite och sen känner jag att nej, men nu, nu tycker jag att jag känner mig redo att gå vidare så om man inte kanske direkt vill ut på public match med skrikande 13-åriga homofober så finns det ju faktiskt ett alternativ till då så att man helt enkelt kan bredda sig lite ytterligare ett steg Absolut, det håller jag med om Jag menar, det är inte så att jag inte gillar att spela med killar Vi vill bara så det... lyfta fram tjejerna lite mer så att vi, vi, så att vi märks För att vi finns faktiskt Och jag tror att om, om vi bara vågar synas lite mer Så tror jag att vi kommer bli mycket mer accepterade Och att det kommer bli bättre Förhoppningsvis med de kloka orden så tror jag att det är dags att runda av för dagen här jag ska påminna er ytterligare en gång om våran tävling där ni alltså mejlar in till podcast med ämne musik 2008 och då väljer ni ett av våra fyra musikalternativ och vinnarna vinner som sagt nyckelband från Microsoft ja vi får tacka för att ni har lyssnat och självklart ska vi tacka Angelica som kom hit och var med med oss ikväll, det var jättekul att ha det här ja men kul att vara med Ja, du är alltid välkommen hos oss förstås. Grymt! <laughs> Tack så mycket, Jorge. Hejdå. Tack så mycket, Martin. Så är det så. Och jag heter Samson, vi syns vid nästa savepunkt.